Idézés Elérkezett az idézés napja. Mindennel készen voltunk. A tiszta, már őszieség égbolton, nagy, közeli csillagok között az újhold éles fényű karéja csillogott. A toronyszoba ablaka, amelyet a kísérlethez kiválasztottunk, keletre nézett. A négy szembenéző falon négy zöldes fényű, keret nélküli, homorú tükör függött. A szoba északi falánál állott a nagy fehér márványoltár, amelyet magnetikus vaslánc kígyózott körül. A márványlapon a pentagramma vésett, aranyozott jelevilágított sápat, sárga fénnyel. A friss bárányirhán, amelyet az oltár elé feszítettem ki, ugyanez a jel villogott különféle színekben. Az oltáron háromlábú kis részserpenyű állott, Szén darabokkal és száraz babérlevéllel töltve. Egy háromlábú asztalkára ugyancsak ilyen részserpenyőt készítettem elő. Hosszú, bő, patyolatfehér göntösökbe öltöztünk az őrgróffal, amelynek anyagát külön ecérra szőtték a szövőasszonyok. Fejünket aranylánccal összefogott verbénakosoróval díszítettük. Az őrgróf testén meghúztam a magnetikus vonásokat, hogy az éberállom különös középállapotába egysem, amelyben a szem észlelni tudja az fényt. A nagy szabbatorgiák, amelyekről annyi boszorkánymester beszélt az inkvizíció hivatalos kihallgatásai alatt, szintén ebben a féléber állapotban zajlottak le. Éreztem, hogy az őrgróf teste félelemtörre meg. Reménykedtem, talán megtorpan. Talán utolsó pillanatban megfutamodik a nagy próba elől. De nem így történt. Szabadulás utáni vágya legyőzte gyengeségét. Kigöngyöltem a pergamenlapot, amelyre az idézés szavait jegyeztem fel. Az odakészített szerszámokkal megélesztettem mindkét serpenyőtüzét, és olvasni kezdtem a formulákat először halk, errekedő, majd egyre emeltebb hangon. A tűz izzani kezdett a serpenyőben, tömény fűszeres füst emelkedett belőle, és lomhán szétterjedt a szobában. A parázs élő most hegyes, ideges lángok lobbantak fel, és vad gonosz jeleket dobáltak a farra. Majd hirtelen, mintha láthatatlan kéz pokrócott terített volna rájuk, a tüzes nyelvek fullattan lehanyatlottak, az izzás elsötétedett. Meglapult a pattanásig feszült várakozásban. Fehér füstfelhő emelkedett lassan a márványoltár fölé, és én elszörnyedve éreztem, hogy a szoba padozata megrendül alattam, mintha földrengés rázná. Fülemben belül harang mély hangja zúgott, szívem vadul dobolt melkosomban. A szertartás vésődött törvényei lendítettek tovább, mikor új széntömeget és füstölőszert dobtam a serpenyőkbe, majd beálltam egy körbe, melyet az oltár és a háromlábú asztal közé rajzoltam krétával a földre. Lehunyt szemmel, tagoltan, háromszor elkiáltottam Trismozin salamon nevét. Szemem önmagától újra felpattant. Testemben rendkívüli jeges hidegség áratt el. A serpenyőkről elhúzódott a sötét nyomás, és a lángok újra élni kezdtek. Hosszan, vágyakozva felnyúltak, s nyomasztó álmok vörös fényével világították be a szobát. Ebben a vészes, apokaliptikus fényben természetfeletti, hatalmas, öreg férfi alakját pillantottam meg, s a tükrökben alakjának zöldesen derengő, megnyúlt négyszeresét. Minden forma megmerevedett. Minden mozgás és erő elernyedt, minden hang elnémult mellette. A tűznyelvek magasan, mozdulatlanul álltak, a sarkok árnyékában tolongó csűrhe, összezsugorodott a titáni lény jelenlétében. Én magam dermet nyugalmat éreztem, a bizonyosság és megérkezés nyugalmát. Ilyen nyugalmat csak hosszú menekülés. Rémült és reménytelen hajsa után érezhet a törvényen kívül bujkáló, mikor fogjú ejtik végre, és ott áll szemben a hűvös, könyörtelen törvényjel. Éreztem, mindez előre elhatározott, logikus láncolat volt idáig, és a körülmények, sorsom terelő vérebei, amelyek belehajszoltak ebbe a bűvös körbe. Az őrgrófról teljesen megfeledkeztem. Szemem rebbenés és nélkül megigézet figyelemmel kapcsolódott a jelenség rám függesztett jégkristály szemébe, és vártam. Ismertem ezt a pillantást, féltem tőle, és soha sem értettem. Emléke egy másodperce sem hagyott el azóta. Ott élt bennem tágra nyíltan, fürkésző nyugalommal a kétségbe esetten összehordott torlaszok mögött, és szelít hűvösségében, Átsütött minden anyagrétegen. Az arc lassan változott, Alakult eszem körül most, Hogy szembenéztem vele. Nem rosár arca volt először, Csak végtelenül hasonló hozzá. Az őrgróf tompa felnyögését Észleltem ugyan a közelemben, De nem fűződött bennem hozzá Sem gondolat, sem érzelem. Azután... Ahogy Rosár alakja élni és uralkodni kezdett emlékezetemben, arca is felöltötte azt a formát, amelyet téglával véres, pépes hústömeggé zúztam össze egy perc önkívületében. A megadásnak, a tökéletes legyőzetésnek ebben a halálos csendjében magányos szólamként zendült meg bennem a felismerés. Hogyan ölhettem volna meg valakit, aki örökké való? A forma szétszúzásával csak a tükröt törtem össze, amelyben az tükröződik, aki elpusztíthatatlan. Nem tudom, külső fülelőtt hallhatóan szólt-e hozzám, vagy csak belülömlött végig a hangja agyam és idegeim vezetékén valahonnan túlról, ahol a tudás még nincsen az egymásra következő szavak láncára fűzve. Megértettem, mindegy, hogy Tismozin salamon, flamel Miklós, vagy Eduard Anselmusz Rosár állít előttem a megmerett lángok fényében. Ők már egyek a nagy transmutáció után, amely a sokkból, a kifelé ágazó, széteső, mulandó sátán elemből egyetlen isteni lényeget sűrít. A hívás elindult. Létrejött a kapcsolat az isteni beavatás földfeletti szférájával. A szó amely merkúrius szférájába felhatolt, nem a bűnösé volt, akit tetteinek kövei és sűrű teste pokolba húznak, hanem a minden lényben változhatatlan isteni én hívása, amely nem gyilkolhat, és meg nem ölhető. Elmúlt és eljövendő életeim dúlt tere fölött, egy pillanatra kigyult a szellem napkorongja. A táj nem változott tőle, az őrültségek gonosztettek, esztelen pusztítás nyomai mozdulatlanul üszkösödtek az éles fényben, és a végtelenbe vesző, szakadékos jövendő út is ijesztő vigasztalansággal kanyargott előttem. A fénylő napkorong megmutatta az alvatvér gigászi birodalmát, amelyet rombolásommal építettem. Erőmmel táplálkozó áldozataimat, akiket megöltem, Akiket gyűlöltem és féltem, ezért örök kísérőim mély árnyékon má lettek. Feltárta a hínár szövevényt, amely a formavilág hullakamráihoz kötődött, a vonzás bilincseit, amelyek az önzést asszításából teremtődtek. A törvény itt volt előttem. Előttem? Nem, bennem. A rám függesztett, zöldes kék szem hieroglifája most átizzott, megvilágosodott a kinyilatkoztatás fenségében, amely így zenged bennem. Én megbocsátok, én nem büntetlek. Magad vagy a gyilkos és az áldozat. Benned van a bűn és a megváltás. A föld asztrálóceánba tükröző, sötét árnyi Ebben a tükörben minden fordított tehát a rossz jó és a jó rossz, a rombolás anyagépítés, a születés halál, a szenvedés törlesztés, a gyönyör bukás, a gyűjtés adósság, a mártírium megváltás. A legmélyebb mélység legalsó pontján vehetsz lendületet a legmagasabb cél felé. A legsötétebb sötétség méhében benne szunnyad az isteni fény magja. Mikor a fordulat beáll, és az egyik irány felváltja a másikat, a különbség még észrevétlen, de megtörtént, aminek történnie kellett. Emlékezz, meg kell fizetned az utolsó fillérig, s a szenvedés törlesztés. A legnagyobb kín, a legmélyebb pont. Tehát kiindulás a legmagasabb cél felé. Újra hallottam a nyögést egészen távolról, csak később beszéltem rá, hogy én voltam távol tőle, mélyen magamba merülve, a hangra figyelve, amely beszélt hozzám. Lassan jutottak el tudatomig az őrkróf flázas összefüggéstelen szavai. A nevedet vidd el a farról, a fejemből és a lelkemből, törőd le, nem akarom, nem bírom így, jaj, hagyj engem. A láng most nyugtalan tánccal lobogni kezdett, és a hatalmas hang már minden irányban hangzott, visszaverődve, félelmetesen. A vért csak vér moshatja le, a nevemet vérrel írtam a farra. Vad Vadszélroham söpört végig a szobán. Az alak eltűnt. Sötétség tört elő a sarokból, mert a láng megfulladt mindkét serpenyőben, és folytó, sűrű füstöt okádott, mintha két óriási kémény lett volna. A nyögést most már közelről hallottam, aztán egy zuhanást, melyet csörömpölés követett. Az őrgróf eszméletlenül a földre esett, és magával rántotta a háromlábú asztalkát a részserpenyővel. Szédülten, tudattal kapkodtam tűzszer szám után, de közben halálos gyengeség lepet meg. Térdem reszketett, egész testemet hideg, ragadós verejték borította el a fehér hosszú lepel alatt. Le kellett ülnöm, egyszerűen nem tudtam visszatalálni testi életem valóságai közé. Tudatom minduntalan elmerült, mint egy vihar ostromolta apró sziget a tág, félelmetes szellemi táj óceánjában. Ezen a szigeten feküdt az őrgróf, valahol ájultan vagy holtan egy füsttel, nehéz illatokkal telített, sötét toronyszobában. És valaki tőle távolabb, egy támlátlan széken ült előre bukva, testén fehér lepellel, homloka körül, fonnyadó verbén a koszorúval. Az egész képhez hiányzott a kapcsolat. Egyre távolodott, homályosodott, És a viharos, bukolikus belső tájra is Sötétség zuhant hirtelen. Nem tudom, mennyi időt telhetett el így. Ebben az összefüggések, gondolatok és formák nélkül derengő, Mégsem eszméletlen állapotban, Amely, mikor már volt tapasztalatom róla, rájöttem, Teljesen a halál és a születés közti állapothoz hasonlított. Nagyon hideg, borús, piszkos szürke hajnal ömlött be a keskeny ablak nyíláson. Az olmos fény nyúlós folyadékként kúzott végig a kihűlt oltáron, a felfordult háromlábú asztalkán és az arcra borult, mozdulatlan testen, amelyre fehér lemvászon csavarodott. A verbéna koszorú hátracsúszva lebillent a betegformájú koponyáról, és a soványújú bütykös kéz előre nyúlt a padlón. Kopogtak. Zavaros hangok morajlása hangzott. Lehetetlen volt megmozdítanom bénult testemet. Sem félni, sem menekülni nem tudtam a bekövetkezendő események elől. A lárma erősödött az ajtó előtt. A kopogás erélyes dörömből is séfokozódott. Mikor betörték az ajtót, akkor sem moztultam. Az őrgrófot feltámogatták a földről, székre ültették. Az orvos verejtékes, ilyet képpel szorgoskodott körülötte, eret vágott, ecetet ánist szagoltatott vele. A komor, fekete pap, fráter Bertoldus, szentelt vizet szórt arcára és szívére. Az őrgróf szeme kinyílt, hájogos, értelmetlen pillantással nézett körül. De mikor engem meglátott, tekintetében mérhetetlen iszonyat gyúlt ki. Fráter Bertoldust görcsös magához hajlította, és a fülébe sugdosott. Fráter Bertoldus szeme közben rajtam nyugodott. Sötét, kaján, elég tételtől parázsló kifejezéséből megéreztem sorsomat.